بسم الله الرحمن الرحیم د نن قران څخه ځایل بیان شوم نن هم متعلق څه زوری خبرې وحی متعال له اغه سمجګه راستل وکړم دا کتاب دا الله تعالی دا په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شول نه د نزول طریقې صائبو هرکه حدیث ده د عائشه سره واغته چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم له صحابي د حارث حارث ابن هشام هغه د پیغمبر اسلام صلی الله علیه رسول الله پتاهاندی وه لسنده رضی الله عنه کې پیټ سي پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چوه هی رازی نوزدو گینتای پشانتی آواز مخصوصون تا دی مطلب صد گینتای پشانتی آواز نوزد گینتای سر تشبیح اغفت تسلسل <سؤال> کی رسنگ چیتا گینگره والی کی گیندی والی کی گینتی والی دا آئی آواز مزنسلی پیامر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتداوین چیوه ما مسلسل رازی مسلسل ما تا دا اللہ دا ترقان اکلام اندا یو کې پیټ او اودا کې پیټ پیغمبر اسلام باندې ډېر کرا چې دغه ټاکه شانتي مسلسل و تسلسل سره آواز پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم اوږهتبراته زکه چې د آواز سیمت عامه تایر مشکلی چې آواز دا کم تر اپنا راځي کلام حسن دا الله تعالی صفات دې او بیا په دې کې پیټ شریندا تدا دې طریقې وه چې پیغمبر مسالح اسلام څنګه غره دغه وی چې پیغمبر مسالح اسلام په سب څخه ژوند په وی تنده به په شرابو او په پیغمبر مسالح اسلام په دې کې سمو ګرځا پیغمبر مسالح اسلام سلام علیکم قائله یې نه او د پیغمبر مسالح اسلام چهره عمر مبارک بداسی شر لکا ده پجوری سانگی پشانده داگر متغیر شک زیانوالی هونگی پیدا شک او دا امخ که اونو بداسی را پیدل لکا ده سرزینه چی انسان آه ربی او خلوه برا دلان او کبس ورلاب آنی او دووحی او بوج با دم رو چه سورلی با آه کیا ناستا حضر صلاحه و السلام بولتی و جنواز و اغلی که اناس تا لیکن بعض مرتبه بدا اواز کل امع کل امع کل او دا کی بید بتم زورو یعنی دوم را دا کی بید بتم زورو خبازه تاوی که دوم را تیزو جی سنه س تیزو صحابه و محسوسو امر رضی اللہ تعالن من امروی او روایت کرازی چه اغوی چه ماتا کتل لگی چھر پیامر اللہ <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم دا مخمتا دا مچو پشانتے بندناہت آواز ماتا محسوسی نیوک ترطیب دا وحی آغاق دے طریقہ باندھو دویمہ طریقہ دا وحی پیامر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچے کاما پرشترہ دل جیو علیہ وسلم نا اغیب الشکل گلل او یہ صحابی دے ہیں کلبی رضی اللہ تعالی او مومن د آغاق شکل باندھو راندھا اکسرو اوقاتو تیو او باز اینکی پنورو شکلنو بانیم را علی باہر کے داغا شکل اختیار کا علیہ السلام دو با اخیرار او, او داستورت دو با پیامر صلی اللہ علیہ السلام بانی زکر آسانو تیسلیم مخطر یو کسی او, او داغن از دکول دا یو بیا انسانی شکل بانی نو بیا از دکول آسانی نو درین او درین کی پیت چ جبريل عليه السلام په خپل شکل کې راغله چې کوم شکل او دا سره د ریبر د ریشي ولې چې جبريل عليه السلام د اسلام په ته په شکل باندې راغله او دا سره د ری واګه یو بل پیغمبر اسلام خپل باندې وي ماته زانوه یا کله نه کله پیغمبر اسلام تراټو یو بل او پیغمبر اسلام دا سوي دې مرتبه د پیغمبر اسلام د اسلام ته د معراج کې د معراج په او درېمه مرتبه بالکل ابتدایي زمانه ده په مقام دی دا شی په خپل شکل باندې دی دا په شکل باندې له دا په دې وروه وقایع دي د صحیح سنت سره ثابت دي او دا درېمه وقایع ده دا جهد مقام والا دلی سنت کا مزوری نو کلن کلان شکل با مرادا او سلو رو بشکل دو ہداو بلا واسطہ اللہ کلان تبارک و تعالی با قیام باللہ السلام سرام کلامی و او دا شرب سرک دا بیدارت بحالت کی یو کلو قیام باللہ السلام تشو کتول زندگیر که کتولو مرکی برای راست محیدہ صرفی ہوگی را چه پیامبر علیہ السلام تا وحی شیوی دا برای راست عرصر عبد میراج کو اگر حاصل شوی او اللہ تلاو صرف حم کلامی کرد او یو واقعا اتکانم لکلی راو دا حدیث کتاب دا مشکات المصابیح اغیقیم دا یو پیر اپا خوب کی پیامبر علیہ السلام صرف اللہ تلاو کلام شوی فعل اللہ کلام پیامبر ترکاگی تووحی ہوئی و دا یو مرتبہ برا حماس دا اللہ تعالی دا پیامبر اللہ سلام سران دا میراج شبش پاک آ یو مرتبہ خوب کی از غووت حریص دے دیکی نشب پیامبر اللہ سلام صحابہ دا بیا بیانیم پا جمعہ دش سال راہی پیامبر اللہ سلام ترطیب دا تنبوز پیامبر خوب دیدے لے و کچاپ لیدلہ دا گی تابیر بین پیامبر اللہ سلام دیدے دیدے دا بیا بیا بیا بیا بیانیم او پینزم شورت دو او اداونا چھو دو پی عمارل صلات و سلام مبارک کی بائلکا و پرشو اخدر بواچ و رشو نفس کا روح و توائید او پی عمارل صلات و سلام پروح مبارک کی پزر مبارک کی پقل مبارک کی بائلکا و پرشو نو دیب تینزو تا جی پو سرات پی عمارل صلات و سلام تا اللہ تلالا کل عمر علیگلہ کلب الہراس کلب واسطی دی جبریل کلب انس پرشتہ پر انسانی شکل کی کلی دلی او کلی مخامخ نراغلی پاڈیشو قرآن کلی نازل شویده نو سید تاریخ کو معلوم من دلی دوبرا خبره معلوم ہے جی چالیس سال عمر کے نازل شویده پیامبر لیسران تا یو امتا کوئی سید دن دوبرا قدر قرآن نمعلوم ہے لیلت القضر انا انزلناهو فی لیلت القضر او بازی برامزان کی نور اکوالم ذکر کی بازی بید او اللسمہ او باځي نو له سمایا او باځي وښټهมาย دی دا درې خپل والله سما د له سما وښټه مش پکې د رمضان المبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک هغه صلی الله علیه وقال د صحیح الق مطابق په ليله تل قدر کې ده او وښټه ما د قرآن فی لیل القدر دا موږ نوړو اپ वेलकम نازل شوی دا او بحث نه نو دا دغه په پیځي په امر الله اسلام صلی الله علیه و سلم ته ناظر شعر مطابق نو د سورته علق یو د دا آیتونه چې دی دا د توه مننه نشي تقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم دا آیتونه موږ ته په باندې ښه او عام په دغه کې واقعا څنګه فاریکم کولای شي چې موږ نه حا پرمایي چی پیامبر اللہ علیہ السلام با ابتدا کی سیخ, خوبنا, بہتر خوبنا بہنی درمی او داگین اپا پیامبر اللہ علیہ السلام تنہائی اختیار کا جا عبادت شوکت و پیداشت غاری خیرات اگر تزان سر شو آغستان سو سو تکیو او عبادت کے با مشہول ہو او عبادت پیگو تردیب ہو ریچی او پیرہ غاری خیرات کی پیامبر اللہ علیہ السلام دا پریشترال او پیامبر اللہ علیہ الس پیغمبر اسلام تو پر رحمت وانا به كارنجلس تن کې نه جن شمس دي هغه ځان فراجو عقلا تر جو تو نور ورته تر دې پري پیغمبر اسلام وي ماته دي هاي مشکک ورسه ما او ته بیا وچې نشم لسته تر جو مرتبه بیا جوړ بیا ما وې نشم لسته پر مرتبه چې جوړ نو بیا ما ولس دي حکمت سو بس دا خير او برکت پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم سینہ کلاؤ کا او داتا پخیر برکت نبی علیہ السلام کا منتکل شو او اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام زبان کلاؤ کا پیغمبر علیہ السلام داؤلست لمبے رایا جنازہ شیرے فاگر دک ادخرا دک لمبنے ایاں دالومنے ہے اور دنے او بیا پیغمبر اسلام څنګه له باټه فرښته غره حرا کې راه او بالکل پیغمبر اسلام د اسمان او د زمکه په مس کې هو خپل شوره سوره مدثر دغه ابتدایی آیه څنګه یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر او بیا د امین رشد د وہی قرآن کی چھے مونگا تفسیر کونو یو بحث بدان چیڑے لی شدہ مکی صورت مدنی صورت دے حتا سکو گو ہے دے مجید کے بارے لکلیمی مکییتو فیہا رکو آن لکلیم اے کے دور رکو دے دی کے دورا آیتو نا دی واسر بے لکلیم مکییتو ناو مدنیی دنیا بے لکلیم یاو بے لکلیم نو دے اس مطلب دے نو دے کم بازے غلط چیات زادا صحیح خود چ چکم آیتنا یا سورتنا چه دə کم اکثر آیتنا ده حجرت نمک پر نازل <سؤال> شیوی دی خواب آمکہ که نازل شیو دی خواب آمدینہ که نازل شیو دی خواب آمدیل السلام ده مدینہ چه تباو ارزا کی چه نازل شیوی ده چه ده حجرت نمک پر نو آقا سورت 겁니다 ٹاق بز که سورتون او چې ده حجرت نبوس چې دی چه ده حجرت نبوس دی نو هغه ته مدلسونو د نوې لیکي نو مکه یا مکه په هوښهاله والسلام چې تبو کې یا بل علاقه یا عرفات کې یا بل علاقه ارعاله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو هغه هغه ته مدلسونو د نوې نو مکه او مدینه دا هجرت د مکه شروعونه مکه او د هجرت د شروعونه مدینه وو کارونه شي دا کبازی د تفصیل کې حالت شي چکه مکی صورتونه دین هغه ته ترجمه مزرزر په وانه کیه چې کبه مکی صورتونه کې قیامت مسله وای قیامت نه نه در رسالت مسله په همبر نه نه نه انسان پیغمبر نشي کې نه پای کې در رسالت مسله بیان نه قیامت مسله بیانې کې مت پرستی وا توحید مسله بیان دی ان دګه درې مسایل هغه مسایل چې ګم دي او نه کول د درې غږ سلور مسایل د قیامت مسله در دا اللہ توحید مسلا او دنے پی شرک مسلا دا باک مکی صورتنو کی او واقعات بی بکی دا تسلیق احمد رسلان کا مثال او کسی بی بکی مکی صورتنو کی دا او بردی کسی صورتنو کی بیا احکامات دی تایی که بنا موز ذکر کیجی دا حج مسلی با ذکر کی بازی مکی صورتنو کیوند دا, دا زکاة مسلی باش یا دا موز مسلی باش زکات اصلي پر شوه چاور کړي نو بقایا باقاعده اراده زکات هغه چې ناقص شوه وي او شورو شوه وي نو هغه مدینه کې شوه وي دا خبره مې ده او سرت کې مکی, مکی, مکی او مدنیوي کې دا په دا اکثر سره بعض ځي دغه سرت تا ټول مکیه کې نه کېږي مدنی او بعض ټول مدنی یو څو ایا کې مکی یو خبره دا نه زمکې شریعت ساته قران لگ لگ تورات او انجیل مشانته پيوځل باندې الله تعالی نه دی نازل کړی لګلګ اياتونه او الله تعالی نازل کړی قرآن تعالی باندې تعاله وقال للذين كفروا الا ننزل عليهم قرانا جملتا واحدا اي مشرکان باندې تورات او انجیل مشانته پيوځل كله نشي نازل ولي الله تعالی فرمای کذلک للحد تبه فی فادم فدې مشرکان زما او کتان خط ته کوځي کې داله اشکان جواب پم تم مختلف راځي لګ لګ نازل ولیکي پیغمبر اسلام لیکه وړانده یو دموه په ځان الله نازل زبرد کوی چې پیغمبر اسلام الله تعالی کابر کوی لشو په یو وجه او دموه یعنی تفسیره کبیر کمه معنی کړ او ولانه په یک تن باندې کوه ګپ پرستای کی په شرابو کې په دې کې خلق او په یک دم و توې شراب باندې جنابت باندې خلاف باندې مسلمان راځي حج باندې زکات باندې امر کوي په یو د باندې بدرح رحمت دی نوږ بل اړخ لاوال سرک لا اله الا الله ديار لاساله بس مسلمان بسو لا اله الا الله بل نو پږي مو او بسو نو پږي نور حکماتو نو پږي نور حکماتو تاريخ بسر دغه کار رو رو رو بیا تدریجا راتل نو دي سر خلق مانوس شو او په سېټ رکی سر پدين بل وقت بر وقت پیغمبر اسلام ته تسليبا ميلو دا یو وقت بر مختلف سوالین بخل داگه جوابونه بمبلاوید دا. او بل اخیلی پا خس امن کون اگه داله چه بازی آیتون خود آزیدی چه دا اگه دا پار سواکیه نیشد از خود اللہ تلا پیغمبر صلات و السلام تنازل کری دی او دا اگه دا پار نزول سبب سواجه سواکیه نشته او بازی آیتون دا زیدی چه پا یواکیه پا پس منظر دن اللہ تلا آزل کری نظر از پرشان نزول شتا لکن من بولایو ولا تنکه المشرکات ولا عیاد ده شی مشرکات خود سر نکامه پر اترده چی ایمان راني. او کو وینزا بلاوید او داد دا دا مشرکی خزین بیخ کرده جی مسلمان وینزای ولا او پرده خدمت فی او مسلمان دا داد دا مشرکی آزاد خزین بیخ کرده او داد دا آیت قسمانذار کی نادلی شوید او پر امبر لسلاة والسلامی و مرسد ابن ابی مرسد الغنوی الغنوی رضی اللہ تعالی داد اعو دیو خیل سر تعلقات دیو عنناک دیو دی اسلام نا مخده باہی شہز و زمان جہلیت دیو سر تعلقاتو آغا وقتی لی السحابی نو دی السحابیت نمخده دیو عنناک سر تعلقاتو چکلا مرسد سر اسلام رالا دی پیامبال اسلام صحابی شو مشرب دی اسلام شو مدلی تر او اخر ځای مکه مکه په رمکه دیو پیره محمد رضي الله تعالی عنه مکه مکرمه د شریف لا او دی وخت د غنا دعوه ورته نورته صحه کوي چې د غنا دعوه ورته ورته مرخصه په سپای انکار وکړي چې اسلام مال دې اجازه نه راکړي اسلام مال دې اجازه نه راکړي او زبلان شمدیدی د پیغمبر ته پته وکړ و جره پیغمبر مالتا اجازت را دیتا مشرک و حضر مسلمانیم نو زباد اتاثر نکاو کن زباد اتاثر نکاو کن دا نو اللہ کلا دا غایتی ننازل کن و لا تنکح المشرکان مشرک و خصوصا نکا مکوئی حتی یو من تردیجی دا ایمان کن و مشرکان قولی خاننن سباک و ریاد چاہتے ہیں بعضی ملیانا سی مشرکان قول گئی مشرک تیده مشرک کن دا غم علم مباخم مشריק زان لا خداله خلاص نه پس شي خاص صفات زاد و صفات دي کله شيريك جوړي یا ده غير الله عبادت کوي و غير الله مدد سي مشرکان چې دي داغه خزن سره هغه نه کوي د دغه مشرک خزن استاد لپاره یو دینځه پرې خدمت کوي هغه سره پر بهتر الله تعالی دا هي نازل کو او هغه دې خزن نکاوونه نو د قران ایتونو په تر کې سم دیو هغه دې اولا هغه د کتابې د فارسیانیا استناده ومنځان له مخته رئيس مو خوښانه ندول ده 1 خلنه ندول ده مطلب دا دی د واقعیا د شوشه الله کله د هیګونه نازل نن دا